Potrži mali neđa to tebi. Slušaj. Oglasna ploča. Dobro večer, dragi slušatelji, još jednom i to u emisiji Oglasna ploča. Evo, javljamo se da smo na pola minute otišli iz etera zbog razloga što je učka otišla, pa smo onda malo i mi ispali, ali ništa zato, evo, vratile su nas hrabre ruke naših glazbenih tonaca. Svaka čast našem Leonu Makaju. Kao i svakog utorka. za vas je naša Mateja Krmpotić pripremila dva posla i dva stana. Pa nećemo puno duljiti, nego ajmo krenuti. Poslovi! Pa evo, prvi, prvi posao nudi Metro Cash and Carry DOO, koji traže dva studenta ili studentice za pomoćne poslove u trgovini, kao što su punjenje polica i slaganje robe. Mjesto rada je u poreću, lijepo. Da, malo, malo sezona, malo rad Putni troškovi se pokrivaju Te je period rada od 18.6. do 31.8. Najkasnije može od 1.7. Se početi raditi Tako je Tako da ako imate ispite do 1.7. Evo nije problem, možda i možete početi raditi Radno vrijeme bi bilo 8 sati dnevno i svaki taj sat bi bio plaćen 30 kuna. Osim ako je to rad nedjeljom, blagdanom ili noćni rad, onda se cijena sata uvećava, to je s nedjeljom za 35%, blagdanom za 50%, te noćni rad za 30%. Po noći slažeš police i zarađuješ sjajno. Zamisli super, onako na miru si po noći, niko te ne gnjavi. Po danu samo se, ti police i police. To to. Po danu se kupaš u poreću na ljepim plažama, a po noći slažeš police i još ti plaća veća 30%. Pa diži bolje. Ne jedino što ne osiguravaju je smještaj i topli obrok. Ali nema veze, satnica je podosta velika pa Pa se to može i prihvatiti, je. tako je. Ono što, što traže od studenta koji bi bili kompetentni za taj rad je da su marljivi, komunikativni, brzi i spretni. Naravno, kao i za sve ostalo. Kao i na svakom poslu. A, traže se studenti iz Poreća ili okolice. Mi nismo tako daleko, pa mislim da je to u redu. Možda imaš nekog prijatelja u Poreću, malo se smijestiš kod njega i odradiš ovaj sezonski usput, posao. Usput, usput posjetiš prijatelja i još zaradiš. A ima i istarskih studenata ovdje u Rijeci, tako da... Odlično. Za sve koji su zainteresirani, e-mail adresa na koju se mogu prijaviti je nikolina.mahne@metro-povlaka.cc.hr ili malo jednostavnije čini mi se na broj telefona 091 281 5283. Eto, poreć. Dječješ lepše. A svi oni koji možda nemaju smještaj u poreću ili im je poreć predaleko. Poslodavac Dives agencija DO traži čak 12 studenta studenata ili studentica uh. da rade kao sobari odnosno sobarice. Njihov zadatak bi bio pospremati hotelske sobe, a radili bi u opatiji u jednom, jednom od hotela pretpostavljam. Putni trošak bi također bio plaćen, tako da evo ako ste iz rijeke nije, nije problem otići u opatiji. Datum početka rada je odmah. Evo, nema nikakvih dogovaranja, ničega. Stvarno traže i očito im je jako potrebno kada traže 12, 12 zaposlenika. Radno vrijeme je 8 sati i to u prije podnevnoj smjeni, tako barem kažu. Tako da znači imate cijelo poslije podne slobodno i za okupat se, i za podružice i iskoristiti ljeto kako treba. Cijena sata je 25 kuna, a rad nedjeljom i blagdanom se uvećava za 20%. Pa evo, ukoliko vam se ovaj posao svi i niste našli ništa do sada Javite se na broj telefona 091-377-6339 Poreć ili Vrijeme je za stanove Evo, pa da krenemo sa prvim Stanovi! Evo, kao što je i ovaj džingl najavio Stanovi Kaže, iznajmljujemo stan u centru grada rijeke U ulici Pomerio cijena je 220 eura plus struja. Ostale režije i internet su uključene u cijenu. Znači, imaš internet uključen u cijenu, mislim da ne, nema šta drugo tražiti. Imaš Sjajno. internet, odlično. Internet u cijeni stana. Slobodan stan je slobodan, možete se useliti u njega od 15.6. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 091 225 07 96. Ajmo svi u centar grada. Evo, još jednog stanja. Sta stana, evo Ja sam već kao da je ponoć, a još nije ponoć. Ali dobro, e, idemo sada malo negdje dalje. Nije u centru grada. Ovaj stan se nalazi na gornjem zametu. Odnosno, to nije stan nego garsonjera za jednu osobu. Za samce. Za samce, evo. Keti, ja ćemo najsći dvije svaka. Ili ćeš tiri, ću ja zapravo. Ne možemo ovdje Ja ću. A, dobro. E, blizina je autobusnih linija 3 i 3A. Pa evo, ko, kome se sviđaju te autobusne linije neka iz izvoli na gornji zamet, ali također ima i parking. Stan košta tisuću kuna plus režije. Evo, nije loša. Soslim solidno. U, u okay. za jednu osobu se, ok. Za sve informacije, zvati na teleponski broj 099 099-744-2916 Znači poslovi, poreć ili opatija, a stanovi, centar grada ili I... gornji zame. Garçonjera za samce. Garçonjera za samce, tako je. Bilo bi to to u zadnjoj ove, ovoj akademickoj godini i oglasnoj ploči, ali sigurno ne zadnjoj ono, za uvijek. Sad samo u ovoj, znaš prije ljeta. Znaš što ćemo otkriti slušateljima prije ovog džingla? Reci. Da nam za nekoliko minuta stiže i zadnji izdanje Turizmusa. Evo, što prije završimo s oglasnom pločom, prije počinjemo s turizmom. Čujemo se nešto kasnije. Cimeri, stanovi, poslovi, stipendije. Poč mali, ne to tebi, slušaj! Oglasna ploča.